що хоч би вона на той час і була, то куди вона опісляділася, що після потопу її не стало. А також, що скільки є на світі тварин, то Ной ніяк не міг розмістити всіх на його кораблі і таке інше. Говорив він хвилин сорок. Після нього вже мав виступати Мотреску, а його все не було. Головуючи на тому диступі, став звинувачувати віруючих, як недисциплінованих, які зривають деспот, бо бояться виступити перед лицем вчених в захист своєї правоти. Саме в той час привезли брата Матреску. І поки він пробивався крізь натовп людей до трибуни, почув те, що говорив головуючий. Він вийшов на трибуну, став перед всіма людьми і вибачився за запізнення. Опісля пояснив, Всім присутнім, що по умовах проведення деспотів ті, хто має виступати на них, повинні бути попереджені наперед, коли має відбутися деспот і на яку тему виступаючий має говорити, щоб мав час підготовитися, а його ніхто не попередив. Так, він раніше дав був згоду виступати в захист Божої правди, те вірно, але коли те буде і про що буде мова? Він нічого не знав. Визнав тільки тоді, коли за ним приїхав учитель, який заявив, що клуб переповнений людьми, ваша черга виступати, а ви не приходите. І тоді прилюдно звернувся до безбожників організаторів деспуту. Докорив їм за нечесність звинувачувати прилюдно віруючих і особисто його за недисциплінованість. Про яку дисципліну може бути мова, мовив він як людині спеціально нічого не кажуть, щоб вона не знала і провинилася. А після того її прилюдно звинувачують, щоб очорнити. Я тільки прийшов з роботи, а цілий день працював у лісі, погода бачити всі яка. То був зимовий день, був сніг, були і каюжі, а під вечір вдарив мороз. Я увесь намок, промерз і тільки увійшов до хати, а мене вже чекають. І то з докором? що я зриваю диспут. Я думаю, шановні християни, що ви добре все розумієте, як воно робиться, і той мінус, який хотіли поставити мені організатори деспоту, піде не в користь безбожникам. Весь переповнений зал виявив свої співчуття мотресколою оплесками. Ті аплодисменти для безбожників були громом, як з ясного неба, бо їх оратори ніхто Кроме президії безбожників не рукоплескав. А скривджений Мотреску завоював тим співчуття і симпатію залу. Головуючи пояснив братові Мотресколові, про що було говорино перед ним, і дозволив йому говорити у захист біблійного міфу у скопках про потоп. Мотреску підняв свої руки у молитві і розпочав: Дякую тобі, Господи Боже! що я маю цю добру нагоду виступити в захист твоєї святої правди, яку переді мною на цьому місці ставили під сумнів. Допоможи мені заступитися за істину. Амінь. А до всіх він говорив. Шановні товариші християни і ви безбожники, з приводу всесвітнього потопу, про який свідчить святе письмо, ми, люди, віримо, що те, що написано в Біблії, так воно і відбувалося, тому нас і називають віруючими. Але крім нашої віри, є багато свідчень про потоп у багатьох стародавніх записах різних народів, це крім Біблії. Вони зберігаються в різних музеях світу, як на паперусних манускриптах, так і в кленопесом на глиняних табличках стародавних імперій Сходу. Чому ми повинні довіряти іншим історичним записам давнини і вносити те в історію як історичні факти, а це ні? Крім цього, археологічні розкопки підтверджують геологічними доказами акт такого стихійного катаклізму, який залишив свої переконливі сліди після себе. Чому, товариш лектор, про них замовчує і котить бочку з дехтим проти святого писання та творця в світу. Хіба що з того розрахунку, що він думає, що ми темні люди і того не знаємо? Але ми хоча і не все, та дещо все-таки знаємо. Це вже не чесно на таких солідних виступах бути одностороннім і предзятим. Вищі згадані мною факти не можна не враховувати, іначе, якщо бути чесним, то і всі інші історичні записи давнини, і всі археологічні знахідки давнього світу теж потрібно не враховувати. Прошу це врахувати і занотувати в протоколі деспоту, що лектор-атеїст не повинен був так поступати щоб собі в основу брати історичні та археологічні дані, а те, що проти його програми, відкидати. Після такого його, його виступу його докази неправомочні. Друге. Звідки взялося стільки води на поверхні землі? В Біблії виразно написано, що відкрилися всі джерела великої беззодні, і всі роствори небесні розчинилися, і лило на землю сорок днів і сорок ночей. І це не протиречить науці? Наука теж доказує, що дійсно існував парниковий період, коли вся атмосфера землі була настільки насичена вологістю і прогріта сонцем, що від того вся рослинність росла дуже буйною і великою. Біблія теж про те говорить. Що в той період до потопу дощі не випадали на землю, а підіймалася із землі пара, яка напувала всю землю. Значить, в атмосфері і в землі було дуже багато води, а про небесні отвори, про які Біблія говорить, що з них лилося на землю 40 діб, ясно, як біла днина. Навіть тепер невпарниковий період, Величезна кількість водяних запасів у вигляді водяної пари чи хмар знаходиться в атмосфері. З тих запасів сьогодні у вигляді дощів падає на землю мізерна частина. А в тому допотопному парниковому періоді, який признає і наука у верхніх шарах атмосфери, був пояс водяного пару, який і створював парниковий період. Він був свого роду екраном, який захищав Землю від шкідливих сонячних космічних випряминювань, і сонячне світло і тепло рівномірно покривало Землю. Те сприяло тому, що навіть вік тогочасних людей був набагато в десять раз більшим, і по всій поверхні Землі був одинаковий клімат, що доказано наукою яка і сьогодні знаходить в північних мерзлотах останки тропічних дерев. А при потопі Бог розрушив той водяний покров, пояс водяного пару, визнаного теж наукою, як захисний екран парникового періоду, і той розрушений водяний покров пролився на землю потопом. Це підтверджує і людський вік, який зменшився після потопу. Зменшився тому, що того фільтру екрану з водяних парів, який фільтрував поверхню Землі від шкідливих космічних випромінювань, не стало. До тут я доказував проводи, отворюв небесних, з яких лило на Землю сорок діб, як про те написано в Біблії. Тепер підемо далі про біблійний вираз відкритих джерел Великої Беззодні. Навіть тепер, в наші дні, Наскільки дослідники землі вже дослідили її надра, і то знаходять під землею великі ріки води, водопади і навіть величезні озера, звідки б'ють артизіанські фонтани, якщо тим водам дати вихід через пробурені отвори. А до великої безодні, про яку сказано в Біблії, людство ще не добралося, а чого ще не знайшли, то те не значить, що його немає, воно просто ще не знайдено, а у Бога води не бракувало, як над землею, так під землею. До цього всього повністю можна допустити, що поверхня землі до потопу теж не була схожою на теперішню. В тій порі все було по-інакшому. Гори могли бути зовсім незначними підвищеннями, які легко покрилися водою. А під час такого глобального катаклізму, коли з великої безодні з надпотужним напором виривалися води, на які могла давити земна поверхня з непізнаних нами причин божою силою, Можливо, якраз тоді земна кора поламалася на тектонічні плити, які теж визнала наука, і вони, стабілізуючись земними тяжинями, створювали надмогутній тиск на підземні води, і, як свідкує свята Біблія, відкрилися джерела великої беззодні. А якщо б навіть тепер не було вже великої беззодні, то її води тоді могли бути витиснені на поверхню. Якщо в Біблії написано, що відкрилися джерела великої безодні, то це значить, що земна поверхня розривалася, витискаючи підземні води на поверхню. Десь земля осідала, а десь підіймалася, створюючи бурхливі течії, які в свою чергу розмивали поверхню землі, і земля стала невпізнаною з високими горами. І одна з них піднялася зноєвим кочегом на собі до сьогоднішньої висоти. А води потопу з ревом затоплювали низини, створюючи океани і моря, залишивши вільними континенти. І ще одне: після розрушення водяної захисної оболочки землі парниковий період, який сприяв одинаково прогрітій атмосфері, перестав функціонувати. Земля вже прогрівалася нерівномірно. На екваторі задуже, а на полюсах зовсім мало, де і промерзли води потопу, створивши тисячометрової висоти ледники. Атеїсти побачили, що цей сектант у своєму арсеналі має багато знань і з ним нелегко буде справитися, стали давити на нього, головуючи, перервав його. «Ви про води потопу вже багато сказали. У вас не вистачить часу пояснити, як Ной зумів на одному кораблі розмістити таку кількість звірів і тварин. Що ви скажете на це?» Матреско відповів. «Беріть руки у і підраховуйте. Один локоть у біблійній мові – це 0,6 метра, 60 сантиметрів. Вирахуємо розміри того корабля». 300 локтів довжини це 180 метрів. 50 локтів ширини це 30 метрів. 30 локтів висоти це 18 метрів. Підрахуйте, скільки це буде кубічних метрів житлової площі. Можливо, те вам що скаже. Всі вони рахували, звіряли один у одного, щось між собою тихо розмовляли, брат Матреску і всі люди чекали. Зрешті Матреску запитав, «То що ви нарахували?» Головуючи, ще щось порадився з іншими, встав і сказав, 97 тисяч кубічних метрів простору». «Це немало, але й не дуже багато. Чи ви знаєте, товаришу Матреску, скільки на землі кулі існує різновидів утвореного світу?» «Не знаю, не рахував», – сказав Матреску. Безбожники засміялися. Але уяву маю, що різновидів нараховується дуже багато. А я у шкільних підручниках колись читав, що такі-то, такі-то різновиди, таке хто птахів чи звірів відносяться до роду таке хто, а інші – до роду інших. Мені те говорить, що різновидів у кожному роді тваренного світу є багато. А родів ніхто знає, що. А в святій Біблії сказано, що Бог повелів ноєві взяти з собою у ковчег із птахів породу їх та із тварин породу їх, та повзаючих породу їх. Там не йшла мова про всі різноверності, які є сьогодні на землі, які на протязі тисячоліть приспособилися і акліматизувалися по різних географічних широтах землі і стали різновидностями тих родів, які були перед потопом. Безбожники по-злодійськи зеркали очима по залі, але почувши, що говорить Мотреску, крадьком переглянулися між собою, втискаючи голови в плечі. Мотреску продовжував, «Кроме того, Якщо ви хочете фігурувати величезною кількістю різновидів, щоб у ковчазі на них не вистачило місця, то з того величезного числа потрібно, можливо, половину.